Eta gaurko berri homosexualek homoseksualek hiletik goiti haien odola emaiten ahalko dute. Odola emaitzak beharrezkoak dira, ezinbestekoak dira eta gerostagiago ere behar dira, faltak sentitzen baitira. Eta ala, frantxez gobernoak jakinarazten duena. Abai, momentuz debe gatu baitzaie, eh? hori antzianuen egia erran ere. Eta biskat, sin uh, esgaitza emaiten badu, gizon batek beste gizon bat maite baldin badu, ez du eskubiderik bere eudoloa emaitea. Bon. Baina nori finida, beharrik Marisol Tourren frantzaias ministroak jakinarazidu gaur, bai, bainan, eta bai, baita bainan bat erdi hortan, homoseksualek haien odola emaiten dute, Urte batez ez padute arreman sexualik ukan. Urte bateko sexu ustea beraz beharrezkoa odola emaiteko homo homosexuala baldin bazira. Sergatik, eta zergatik ez da berge osa galde egiten betiko diskriminazioa orientazio sexualaren arabera mantendua da beraz hemen naiz eta, Uh, Politikoosozialisttak konten uh, agertzen diren sare sozialen bidez, hori baita gaur egun jokoa abdena jakin arazi baita sa sozialen bidez zure poza harakexua eta behara, hemen goberria, xare sozialetan uh, ironia hundiarekin azkenean uh, esalatu dena ere, xare sozial desberdinen bidez eta proposamen bate egiten da berdin eta hetero-seksualentzatere urte bateko sexu ustea, beren odonla emaiteko xantza ukan dezaten, ala hilu behitu batzutan. Telebista utzi ratia piz, baina telebista batzu, aipatzen aldira, eman kizun batzu tarteka, eta gaur busti eman kizuna aipatuko dugu, bere sartzea egiten baitu egun, joan den urteko abentura segituz, gazteak segitzenute kanalduderen bitartez, sohtzaileari, itza-sailak segitzen du eta ratzen ostatu baten berriz hartzea aipatzen dute Prefosta elkartea ezagutzen duzi berdin, uh, ortarako sortu baita, jadanik aipatu baitugu hemen, eta orain beraz iruditan ere aipagai. Prefosta elkartea eta ezrain gazte banda bat dizu. Gue idea zizun hatxarin uh, zerbaiten egitea basa buian zerren erremarki dizugu uh, basa buian meni bat uh, Hiltzen haidela uh, ostazien, uh, ostazien ikustentu gilaik basa uh, buean. Ez dizugu sobe gynik, uh, guik gaztik uh, egoiteko. Eta nahi gini zingune bat, non e-gaztik eta... Ogoa arginen uh, algarretatzen eta oek uh, gaialdi batzi gaiten. zigaiten. Uh, Hori pentsatu dizuk deja, uh, igan urtin, igan uh, negin, hasi gudit pentsatzen. Eta gazte-zumaitek uh, idea emandizie uh, uh, bilkioa baten egitia eta ikusteko zer egiten ahalgunin. Eta nula. Eta ordin elgarretatzu egitu eta untsa dena egitu zuzu horro berreiko. Hau den prefosta hemen haipagai. Publizitateak ere bistatna badira egi asko telebista eman kizun bat bezala. <música> Lanea na topea izida, denbora guti bat zuzudateko Eta bam, tatcha bat zure ato garen gainean, zure aterabidea, petatxu! Koratzen duzu petatxua eta txau! Tatcha ez da gehiago ikusten. Horain, lasa idioiten nalzira zure lankideen haintzineat. Fashion, style, petatxu! Uuu! Ah! Eman kizunan espikatzen noten bezala, petatxu egoera dezberdin hainitzetan baliatzen alda, momentu komplikatuak salbatzeko, benen ez dauzkitze denak kondatuko, pedagogia pixka bat ere, divulgazioarekin, lujalde bakarra iparre euskal eriaren argiki espikatua irudi eta grafikoekin, kafe nioa, tarte hori ere behiriz zitzultzen da, eki herremondekik gomita batekin kafe hartzen du eta txalo bat hala ere ekiri, espaitu, Bai hartu kafe aldiuntan, ez ez, baigurri arte joan da aldiuntan, oian indart dantzari gaztaren gana. Ilabeteko erantzara ere ez tagaizki, ilabur, bainan argia, guti baliodu beso askarrak, gehiago buru askarrak, irudita simple argi batez, ilustratoa, eranik irri egindut, eta ilabeteko kantua ere itzultzen da, bustiren kantua ilabeten Untan emendusier eta entzungai eta ikusgai kanal du de.tven bixtanena. <hazizk> Estitambetiko garaionena. Pum pum pum por un pum pum Angdok Martin Souchagara. Pum pum pum. Gau pasaren ostean berri La Lahazken lasairik ez da gurezan Zikiro eta pestak etzen gabean Taurain ezin eutxia izan ginenan Basko haren mohoian bihurtu gara. Bum bum baino lehen garbi gaiteza. Bum bum bum. Mo steht? So push. So push. So steht bum HELDU pum pum pum se mugara bum pum pum gainera bum pum BAINO pum tialen baño leen se agaitasam bum pum pum pum no dago eno eta hau zure azkena. Bai, zindak izut, ez zaitu dala nioiz abandonatu eta gegoen segurt, ez izango zaitu dala antzine. Tocando, isinstance era inesanguentado venera, minha anorain, nunca mais cinquente co presta gaitas. <tos> mama, <tos> mama. Zindagizunt ez, da, eta, txego, ez zaitu dalak nioizan Banda honatu eta egontxego Ez zin izango zaitu dalamtzine Oiz aitortzen dut izan zirerain ez zango Ez zardonera hain dan orain Luhamazik intzeko prestagaitezan Ramazikintzeko prestz, beraz, entzunuzien bezala. Bustiko kideak berriz abiatzen dute, mankizunak analdo d.v. ikusgai entzun gai. Eta beraz, berriz abiatzen dute hilabeteko itzordu auen. De itz. Itzi taputz. Laster iritzia atzo abiatu zuen Alex Xartzilu shakebere iritzia ipagatsen zituen beraz ba zuen euskal sinema eta dinetako dendea ere euskal uh, kulturan uh, Laster Suli Itza baina lenik bits bideo bat aipatzeko uh, beste bideo bat uh, gure baska deitzen den uh, proiektua orin badu suma hiru damatxo deitu ideia faktoriak uh, tzen duen hitzordua da hau haste azkenero bideo bat agertzen dute pertsona bat gomitatzen dute hizketan aritzeko hainbat gai aipatzeko ah, magbat minutu hauuten duen bideoa eta azkenean eztabaidako abiapuntu izaiten aldena eta astehunko gomita rantza Santantesteban deitzen da eta bideoan aipatzen du ezkeriko mugimendua krisi, Gimenduan, politikan gintza behiriaz, boterea jemanetaz, feniminizmoaz, erramezala ez tabaidako abia puntu. Erubitzen zait, eh, ezkerreko antolakundeetan agorpen une batera iristenari garela ez zentzu honetan euskal herrian berritu bar duela daukala urgentzia ondia berritzeko errealitate sozialaren inguruan egiten duen e, azterketa. Eta hortik abiatuta, e, tik asko eta automatizatu diren jarrera asko, horiek ere aldatu behar direla edo berriak e, integratu ez. Baina, eraberean pentsatzen dut, ba, adibidez euskal herrian eskerrak, ezin duela bakarrik berritasunean aritu. Ez da zerotik hasi eta erabat gauza erabat berriak hasi. Iruitzen zait behar ditugun lerro kronologikoak. Nondi gatoz, e, ze momentutan gaude eta e, gizartea heraldatzeko ze estrategia berri behar ditugu ez. Eta horretan nik ikusten dut eskerra UNE-Euskal Herrian nahiko agortuta. Haibese, bueno, Kataluña batean, Eh, diskurso politikoan, ezkerreko diskurso politikoan, izugarrizkoa berastasuna dago. Ezker independentistak adibidez, lendabiziko aldiz, integratu du bere diskursoan, idantidadearen kontua oso modu, emengo euskal herriko perspektibatik, oso polemikoa ez daitekeen moduan. ez. Planteatu du, personala sentitu daitekela espaiola, baina zentitu daitekela katalana. Eta zentzu horretan katalunian bizi eta independentziaren alde egin, hori hemen. Hori hemen, ez? Noiz hagi torduko dituguen bat, esate baterako, etorki nienak, eta gaur egun hemen bizi izan direnak, semea labakik astolarara dituztenak, militatu dutenak ez daki bazka deitzen den saioa uh, beraz hemen uh, arantzasantestebanen itza, entzuten ditusie eta ejan uh, bezala. astero bideo batean uh, gomita bat uh, proposatzen dute irruudamatsuko kideak eta hor uh, beraz sarean interneten atsmaiten alduzie, Uh, gure bazkaden alotua traolarekin sekatzen, baduzie osoki bideoa ikusgai amar minutu idauten duena. Eta segitzen dugu itzetaputzen entzulearen iritziarekin, atzo abiatu zuen uh, iritzia eta gogo eta tartea Alex Artzelius zuri hitza. Badirei historiarrari zunbait, industria eta sustut teknologia irautza neolitoko irautzari gonbaratzen dakotenak. Eta badute arrazoin, gure bizitzeko manera osoki kanbiatu bita urte luzaz ber manerian iraunetak gero. Zunbait jendek, lehenko deitzen dugun bizimoldegoa dute idealizatzen. Eta beste batzuek egunakoa. Berazinez, egin dugua pentsaketarik galdu dugunaz, Eta irabazitugunaz. Enei duriko bat dugu ekardura edo handia ahandia xaharrain bastertzeko, erridikulizatzeko eta hartzaz torfatzeko. Menan behar gintuzke orduko gauza iniz baloratu enei Jendeek Jendehek, natura ikilan batean bizitzien. Natura zuten bizitzeko iturri. Naturatik ateratzen zutenaz bizitzien. Eta etzen deusere soberan zabor guziak xerriek eta beste kabaleik jaten bitzu zen, Eta biztan dena, etzen plastikeik. Etzen gimnasioaren joan beharrik muskulu eta gihar guziak alor eta pentsaetan lan eginez indartzen bitzien. Etzen estresik. Etzen mila gauza estorosan presa egin beharrik. Bazen lan paketa beti, benan ez presaik jendeak lasai bizitzen, elekan hartzen ziren, Bazen aizuen arteko harreman handi ere. Erran xaharrari jarreki, jobezen aizo lehena ezik eta urrutiko familiakoa. Herriak bizi izien. Bazen bostpase joez datu herri bako txian. Bazen solidaritate eta balore humano gehio horre. Kompasione, ene amain adinetakoak, ondoko etxaldetat joiten zien, janko lanetan laguntzerat. Eta nola ez, telebizteik etzen denborian, kanta eta istorio xaharrak etzien falta sopazterrian. Dena, nola ez, eskuaraz. Hunekilan, enukerran nahi orduko guzia perfetia zela eta egun infernian bizigiela. Ikasteko mentura du egun, alfabetatiak izan eta zoinai diziplinein gaineko ezagut zainukaiteko mentura. Elizak, ez du lehen ozien kontrol masiboa, bada emazte eta gizonen arteko berdintasun gehiago eta sexu orientazione dezberdinentako leku gehiore. Orokorki mintzatuz, askatasun gehiago. Beran, egia da naturatik urrundu ikiela. Gu sortu dugun mundu artifizial batean. Gu buriein kutsatzen eta kantzarrez hil zen, produktu kimikoz egin zerrekeriak janaz, eta keain arnastuz. Nahi dudan bakarra gintzule bako txari, pentsaketa bat egin araztia laike. Ukaldi baten, seharra baztertzeko ordez, baloratzia nontiginakien, gure sustraia zoindien, aztartzia, eta ohartzia nongien. Eta norat buruz joan gegiren. Pentsatzia ia egiaz bide hunian gienez, edo eta badenet zerbait kanbiatu behar ginukena. Eta nola? Mejar va a dar a mamá filma que en la mundo usted. Y se Ebe ala, hainbeste gogo eta, eta gomendio alek sartzeliusenak, ezan eh, bezala, entzulearen iditzi tarteuntan, hama ama filma ere, gomendatzen du hemen eta zuek ere, nahi ba osie, horretarazten notziet, maiteko gunea baduzela, xare sozialak, badira, Twitter, Facebook, eta bar, eta bar, eta telefono semakibatere. GOK <coughs>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 asare sozialetan zer pasatzen da Durangoko azoka urbiltzenari dela ikusten da hilabete baten buruan abiatuko da diskata liburu azoka euskal koizpenak berazan atxemaiten alko dira abenduaren lauetik sortzira iraganen da usaiako gunean Durangon biztan da eta urtengo bere zitasuna berrogeitamak urte ospatzen dituela azokak eta berrogeitamak urte hoien kari ere kam Kampaina bat abiatzen du durangoko azokak. Berrogeita mar da traolarekin adibidez edo berrogeita mar urte, berrogeita mar mugari traola beraz xare edatzen dutena eta beraz oien uh, kampaina edo komunikazio xaila abiatzen dute azkarki Pentsatzen da hainitz landuko dutela hauek ere eta tartean beraz bideo hau irudi ez duzie biztadena, baina berazok parte hartzaile zonbaitzu, berdin ezagutuko dituzie. Bada, ala ez da. Bai, bada. Nirea, zurea, gurea da. Euskalduna da. Mundiala da. Lagun artea, giroa, da besta Sorkuntza da. da. Kultura da. Nortasunala. Izanda da eta izango da. azoka da. Eta tartean berdin zagotu Michel Jam Jamichel Berro kalakantaldeko kidea entzutena alda eta ikusten alere, uh, bideoan, ere bideoan, kirmen uri bere idazlea uh, futbolari aktore desberdin hor badira uh, parte hartzen dutenak, Nagorea Ramburu, uh, Reyes Prado Saritz Aduriz eta beraz uh, behala, ambiatzen du bere kampaina durangoko azokak itzordua emanez eta uh, bideo bat proposatzen ditu kantu batzu edo roi batzu ere uh, joitarazten ditu. Tartean, mila behatziun talaro gehi urtean BAP taldea sortu zela joitarazten du. Bidehuts uh, taldea beraz uh, lotu zemen inoren eroni taldea be susten um, uh, gaitzen baitu bidehutsek diskaetxean uh, baita talde hau BAPen uh, ondotik beraz sohtu zen taldea eta beraz bideo txek horreitarazten du, ere, andua ingo gaztetxaren urte mugan, ere, sortu zela oita meka urte, eta bere sustengoa, ere, azpimarratzen du korxoeneak gaztetxeari, zerginateke, Euskal Musikan ere korxoeneak bezalako gaztetxeak gabe, e, ebe, paradaz baliatzen da, ere, beraz hemen durangoko azoka bap proposatuz askeneko anarkista kantuarekin, eta musika taldeak, kontzertuak haipagai izanen ditu Jose Luis Aizpuruk bere iritzi tartean hori tarte hori amak minutoren buran guti gora bera eta putz eman kizunean usai amezala. Azbap duela oitameka urte sortu zen talde azkeneko narkistak antorekin erran bezala durangoko azokak berriz uh, argitara, ekarri duena, bere xarean. Lasta erritzetaputzen erran bezala Joseliusa izpururen iritzia eta gure egomita beinat kastoren izanen da Ola Berria ustaritzeko enpresako langilea eta mugaz gaindiko elkarlana bere ziki aipatuko dugu gaur. Bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin bernaet argain.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 Atxalde ondeneri hama bost alde hogoik kontra amikuseko herri elkargoak bereikus moldea emandu eskualeriko elkargo bakaraz eza nagusitu da ioldi ostibarreko herri elkargoan hor aldiz gehiengoa alde, hama sehi alde sehi kontra, batek ez du bozkatu, oartaraztekoa beniatkaseno presidenta bera kontra dela, herri eta nere segitzen dute bozkatzen mementoko hama sehi badira alde eta chez Contrat. Monik Zemavoan, Eskualdeko Auteskundeetako Eskointzentroko da duko zerrenda burua, Eskualeriko elkargo proietoa beharrezkoa ikusten dugunek, Euskal bere bosa entzunaraz dezan, bere gustukoa esten Eskualde berri handian. Enpresatipien laguntzea, bideetako azpiegiturak arrañatzea, dira Eskointzentroko hautagaien lehen eta abiadura handiko treinaren bide beririk ez egitea, oaiko burdin bidea egokitzia ere aipatu dauku zerrenda buruak. Aitzeko herritarren hitza plataformak bidarteko uabia ikastorari dirulak tenmenen dako, aitzena oposizio taldeari lotua den plataforma urek herrikoitzaren jarduera xalatzen du, espaitu bidarteko ikastolan diren haitzeko aurrentzat diru laguntzaik emiten. Herrian jadanik eskola bat badela, Dio Philippe Elissalde ausapesak eta beaz sarri seiaketer ditan bi alderdiak entzunenditu jamuntxola bat aetze herritaren hitza platafarmakoa eta filipe li zalde ausa peza. Henda iako Opital Marren Pariseko Opito de Paris, hospitale publikoaren adar bat da, hunek estado mailan egin nahi du lan ordut egien ahamoldatze bat, Empresak diru dirugutiago gastatu nahi du. Henda ospitalean ere eragina ukanendu du horrek, hospitale publikoak jakina azidu zev detedekin bakarrik akordiua izenpetu begi bainan beste sindikat guziek ez dute bategin, iharddokitzeak izaiten alitaizke ondoko egunetan. Urte bateko parentesiaren ondotik Euskal Egubiaren derbia handia begitz ere heldu da eta helduden gandian elehen partida izanen da Baionatan miagitzeren artean, Biak eta laordenetatik goitizu zen, anizanen gira Jean-Doge Zelaietik. Besterik ere izanen daeruk bian, larun batean Nafarroak lormon agesibitzen du, bai horriko Zelaietan, iruak eta erditatik ere anizanen izanengira Miren txuk bizkai Xipiri esker Larun bat gauean eskubalua izanen dugu Frantziako kopa, irisarik mailabat gorago den pon usti du, behatziak lorten gutitan airoski gelan, eta pilotan berezkoak egriaren alijaketaren finala, igandean biel eta lambe jarriko dira lagalde eskugaren kontra, egogitatik goiti zuzenean izanen gira bai horriko Euskal igatziak lekuko kirolaren igatziak. Luhamatik, egunero eman kizun bereziak eskuali ratietana. Ostira lehuntan, haratxaleko postoetatik seiak arte idekitze eta tokiko giroa parteka arraziko dauzuegu. Larumatean amekontaik landa, sukaldaritza lehiak eta zuzenean. Igandean amekak eterritaik goiti, Luhamaren amargarren edizioa ipatuko dugu gure gomitekin. Hey, hey! Plugamatik egunero zuzeneko emankizuna eskainiko dugu eskualgatietan. Hizeeta hiteta potz hiteta hiteta hitzeeta potkita Rentsai, batzen nugu itzeta. Putzen sorpresari gabe berria.euslenik eta argian den ber tituluak asik Moran, Sagasti Zabal eta Madernaz aske geratu dira argian titulu hau segiko kide izaitea egotzita kartzelan ziren irugazte gutxenez aske uh, Sabat Moran, Bergoi Madernaz eta Marina Sagasti Zabal gutienez Espainiako epaitegiko eneko prokurdureak onartu du segiko kide zaitea egotzta sei urteko presondegi zigorra ezarrizietan zazpi gazteei, zigorrak murtea edo txipitzea er bezala beraz beriata argian titulu nagusi tenore unana. Oentxetan atera begiren begira. Berrian bestalde, etaren biktimak fra frankismoarenak eta segurtasun indarrenak omentzeko eka ekitaldi bana egingo du jaurlaritzak eta hori bimilata amaseian aurten etaren biktimekin egindako ekitalia besteekin erripikatuko du Joan Fernandez, Eusko jaurlaritzako bake eta elkart bizitza idazkariak azaldu du beraz euntabero eta marmila uro aurre ikusi dituzte la, ondoko urteko aurre kontuetan biktimak gogoratzeko Jaskoa baino hiru aldiz gehiago eta beraz Fernandezek eh, azaldu du aurten etaren biktimak omentzeko eginduten ekitaliak izan duen ajakasta, kakotxen artean hainzat hartuta horri bera erripikatuko dutela ondoko urtean eta uh, be beste biktimak ere geituz Frankismoaren biktimekin eta segurtasun indaren biktimekin ere beste bi eginen dituztela. Bestalde estatu batuetako bat hemen haipagai, baina Euskaldi aspora, Dave Bitter Boizeko alkate izango da beste lau urtez Dave Bitter, beraz boys eh, irikoa diatorri Euskalduneko hau berriz ere hautatu dute haidaon estatuan, alderdi demokratako politikariak laugarren agintaldia eginen du, 2008 iritsi bai zen, eriko etxerat eta bitz bi ere E, uh, eman gizuna astapenean aipatzen uttzen gaiaz, Frantziak odola emaiteko aukera emanen die gizon homo homosexualei hoita urteko basterketaren ondotik azpi magtuz beraz, urte bateko sexu ustea beharrezkoa izanen dela la ere haientzat. Argian, Euskal Herriko ezker independentistaren mezua nahiko aortrtuta dago Arantza Sant Estebanen hitzak ergamezala eh, gure bazka ipatzu dugun uh, saioa argia.anaats maiiten alduzue, eta Kataluña aiipgai argian Kataluña Inde independententziarantz bolobolo mugoak bolo-bolo masen etorkizuna argitzen hasteko bostegunen faltan presidentea aukeratzeko lehen saioa zaroaren bederatzean izanen da, ondoko astelenean, anartean Kupalderdiak hartu behar duen erabakiaren inguruko informazioa argitaratzen Segitzen dute zurumuruak beraz hemen haipagai eta kataluniako beste gai bat ere uh, inigo urkulurekin kataluniako alde bakarriko bidean ez duela sinesten adierazi du, lehen dakariak eh, xer kateako elkarrizketa batean. Kazeta puntu eusen, lrama aiipga paisaiaren, parte da Mariscal Chenoren hitzak beraz ira kur gaidi tous ces cassettes eta de boule la France salderdiak ere aipagai beren zerrendak uh, jakinarazi baitituste eta to Francesco Escoldeko auteskundeak abenduaren 13an iragannen dira eta beraz alderdi honen uh, hauen aurkezpenak aipagai eta busti emankizunaren bigerren sasoinaren hastapena ere kazeta.eusen I know. Ardieznea eta beren merkatu berriak aipagai media bazken eta berrietan aipatzen ginuen bezala Nimaren eta hospitalak zef deteren uh, des elkartasuna edo uh, eskuak libratzen ditu hemen, ementxe aipagai, eta akba astelenean mintzatuko dela Euskal Herri elkargoa. Eta zudu estikin bukatzeko Volkswagen Aipagai larogeitama auto arazo mekanikoekin eta bestaldeko gai interesgarri bat titulu nagusian zudu esten Aztelenetik emazteak urririk lanean ari dira Europan eta uri urte bukaera arte zer egan haidu horrek zembaki bat emazteak gizonak baino euneko ama 6 gutiago pagatuak ditu eta kalkulu simple baten bidez, askenean, egan haidu, be kasik azaroren bitik, beraz atzutik edo astelenetik barkatu, abenduaren oitameka, urririk lanean ari baziren bezala emazteak, behoita emeretzi egunez urririk uh, lan egitea, da askenean be maila desberdin hori, lan inkesta, beraz gaur edabidetan ateratzen dena. Goazen hain zina, lasta erritz eta putzen bainat gure gomita izan Nen da, Olaberria enpresakoan artean Rosi Luisa izpuru zuri itza. Agur entzuleak, fred berruet hitztaput putzemankizuneko laguntzaiarik txio baten irakurri diot, ego euskal erriko musikatalak gero eta gutiago etortzen direla iparraldera. Antzeko oharra entzun diot nik neukere, anari, kantarik buskoarrari. Beste zentzuan, egoera, Orain ere tamalgarri egua dele nuke, zaspaldiko salbu espenak salbu espen. Nago euskal kulturak badituela zailtasun azkarrak mugaren langa hori gainditzeko, batez ere geure buruetan den marra lodi eta batzuetan gaindizin hori ezabatzeko. Egoera horro dela pentsatzen dut, emanaldi eta kontzertuak ezkarrezkuin bai, baina publikorik ezeldu, batzuetan ez ezagutzagatik, beste batzuetan interes faltagatik. Garai batean kantaldin funtsa jendea erakartzea bazen eta ondorioz sosa beste xede batzuen ardiesteko gaur eguneko antolatzailek ez dute arriskurik hartu nahi sonbai kasutan diru galtzeak ere izan baitira baina sos kontutatik garatago euskeraz egiten den kultura hots kulturak, egiten gaituela herri hits larriz idatzirik konbentzitua naiz muga aurriritsi eta mesfidantzak kulturaren bidez gainditzen alditugula eta euskararen herria osatzen eta osatuko dugula euskal kulturaren bidea jarraituz horrez baita mugarik MUNDU MAIAKO GERRAIN TIMO BATEN Beste behin zeure buruari Bizira hundio zunez Ara ari beraz, José Luis Aizpuru kaipatzen zuena mil esker zuri iditziaren zaterra mezala laster, beinat kastogen izanen da gure gomita hola behia enpresakoa. Ego zera baki duzu zauden lekuan geratzea Zure ametxen Eraiste Nertuarie Ekitea Zukorren Beste Denboran eta Horren Beste koa Fanez Gordeak Ez duela Zupuste Adikaz bali io oh. Ez zume tipiz izan zara Benbeineko egoera baten Aukerako azirudien Eten gabeko honora baten Etzen ula nahi honan oiritxin Baino sarekin etengabeko persekucio mo ara beste kuşte dutena agian zeu kusted Kanari entzutengin nuen ametsanera izten neugutuak kantuarekin gomita orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Silikono, likidoa eta mugaz geindiko elkarlana, hori da gure ipaigaiak gaur. Bi artean deitzenen elkarlana, beraz bi atu zen horrein dela biurte, 2008an, baina komerka talgan inguruan, eta tartean beraz Olaberria Empresa, ustaritzeko Empresa, beinat kaztoren gurekin, atxalde Silikono likidoa, aipatuko dugu ordean gaian txartu hain zin, behar da okuzu berdin berri zespikatu, eh, nahiz eta aipatu dugun jadanik, baina zertan produktu garrantzitsua den eh, silikono hori? Uh, nahi bauzu, uh, silikono likidoa, <coughs> da uh, material bat, uh, kautsua uh, ordezkatzen ordez alduena, eta baditu abantailak. Uh, adividez euh, silicona likidoa eta nalda transparentia kauchueres eta silicona likidoa ere bai uh, chartenalda gorputian normalian he ez dela ik trifikatuar gertatu zen besalam normalian chartenalda gorputean batiterea kirurgia uh, kardiakian mm hhh -hmm. eta uh, bon bias materialori eta bigilada uh, naiba oso uh, kauchua ordeskatzeko adividez uh, Uh, chirurgian edo medikuntzan otomozionian ere bai eh? zenta antzidut erraitea gaineat uh, material horrek uh, suportatzen alzuela um, temperatura berotaxuna kautzuak beno gehiago mm -hmm. eh? eta beaz otomozionian, medikuntzan eta edo zein arglotan azkenian mm -hmm. eh? eta bon, uh, oai arte uh, material horren erabilera ezta biziki garatua izan Uh, frantzian eta espainian, eh? uh, asko gehiago alemanian eta austrian eta beste erri zonbaitetan. Eta beaz, uh, hortarako hortan txartu gira, mm -hmm. ez pedo baitago egon batean uh, izan endela uh, merkatu harlo bat enteresgarria hortan. Mm. Mm. Merkatu berri bat uh, bada, edo zertan uh, abantaila izaiten aldazken ean presio aldetik adibidez uh, kostua ez da berdina, berdina? Uh, pre uh, presioaren aldizik uh, egia erran uh, materiola bera kaučua behinu karesti hori da. Baina, badu bestea bantail bat, erran ez uh, ezutana, uh, seri handiak uh, egin behar dituzunian, haise uh, oda industrializazia uh, silikona hoa ekin kaučua Eh, piezak nahi hau zu zilikonoa ateatzen dira erabiltzeko prest eh, uh, Garbiak dira, uh, otomatikoki ateatzen dira uh, Gau eta egun, prentza eta moldiak ondo prepatuak direnean Haliz hori ez da hain aixe kautsua ekin Zientak kautsua galeiten du aniz uh, eskuko lan Aniz eskuko lan Azkotan behar dira kendu uh, rebabak eh, rebarbak. Eta utzerako uh, silikona nahushida lortetik. Dans mm -hmm. ce cas d'ivides ou laverie impression no rate uh, eta zuen materiala nori saltzen duzie. Bon, guk ge untsa comprend tu verdad, guk silikona ez dugula saltzen, eh? Guk uh, eiten ditugu moldiak silikona transformatzeko. Mm -hmm. Bon, l'aine et habititez ditugu moldiak plastikan jetatzeko eta orai duela bost urte, doula ahigira egiten moldiak sí digo na uh, enjikitatzeko mm -hmm. bez guk mekanikoko ofizio batean gaude eh moldeak eta uh, baditugu adibidez aeronautikana okitzen dien uh, makina gehienak. Eh? eta gure ofizinak deseinatzen du bon klientak bidatzen digu pieza bat uh, erreten digu pieza hori egin berdut eta silikonaekin eta berditut holako uh, mila urtian eta guk ordian deseinatzen dugu molde bat Eta molde horrekin geu mekanizatzen dugu um, guziak, moldia egiten dugu, probak egiten dugu gure tailieran eta dena uh, eta pikondenean odian moldia bidatzen dugu klientari eta harek ditu iten silikonesko pieza. Mm -hmm. Eta hor, erramezala, eh, beraz, bi artean eh, deitu eh, proiektuan esartuada olaberria enpresa ere, eh, elkarlana, beraz, eh, bidaxoren bi aldeetan, mugaz geindiko elkarlana, ekonomian ere egiten baita, zuek adibidez hor, zeinetan lan egiten duzie, do lantzen duzie elkarlan hori? Bi artean da zerbait diziki uh, balioza, eh? egin ada garazeko, harreman ekonomikoak uh, mugaren bialdetan, eta behaz duela ez tekitzo maiturte, behaz zirikonaz mintzatu, mintzatu ginen duela ez tekitzo maiturte bosturte guai uste dut, um, eta justu uh, Bilbokoz azoka batian eta Olga Irastorak pentsatu zuen, uh, eta um, mehizizuela behaz uh, tema hori uh, diurratzia uh, uh, biartan, biartan, mm -hmm. Eta uh, orditik ditik uh, segitzen dugu. Eta uh, egin ditugu biledak uh, arlo hori zautazteko uh, bialdetan, aldetan uh, eta uh, beaz uh, nahi horzu uh, alako xare bat sortazteko zikonaren inguruan. Eta xare hortan zer nola trukatzen duzu e, nola pasatzen da zer elkar laniten duzie? Egia erran uh, memento, mementoan Egoiten da, gehiago um, uh, imazde mailan edo berrikuntza mailan, egoiten iten da. Eh? Uh, adibidez, gu harremanak uh, bat ditugu lehartikarreko eta zentro teknologikoa ekin, eh? uh, han uh, Martinan, eta kolaborazen dugu, zenta, bon, etxemplu simple bat, eta guk berri zanginuen uh, e erosi uh, prentza bat uh, kure moldiak uh, pruebatzeko, zenta, Uh, prentzak uh, silikonean egretzeko eta platzikain egretzeko ez dira eta prentza berak, eta prentza hortan uh, uh, enbertitzeko unean, eta zeta, uh, eta errek hartu behitu uh, parte bat enbertzio hortan. Eta lehartik errek gero itenditu batzutan emaiten ditu, bat zultan, uh, ema ditu um, ikazaldiak uh, ez diako ikaslehen zat, eh, zen Uh, e, lehartikerek ekartzen du, bide uh, ez zautza harlo uh, e, hortan, eta uh, uh, eta ikastaldi horiek pasatzen dira parteat ez dien, eta beste parte bat, parte praktikoa gude en enpresan ola berian. Eta behaz, uh, harrimanak gehiago dira mementoko be beda behaz, um, uh, erakaskuntzan eta, eta, be eta berrikuntzan. Eta ez dugu honen uh, konkretizatu lan askorik, Uh, adibidez, konkretuk egiteko, dugu ez dugu molde hanitz saldu uh, uh, azilekonaren arloan egualdeat. Mm -hmm. eh, bakar bat ufzehut, uh, berriatuko enpresa batentzat. Eta hor, adibidez ustalitzeko enpresa izan ki ere, ustalitze etolosarekin uh, trukaketa hori ere bierien artean, uh, hortan ere lan bat egiten duziesiek, hola berrian? Uh, bai, uh, bon, uh, gu biztanda dut uh, Eta um, txeni dizia berriz abiatuz gehoz, gu Eta uh, entxartzen gira, sortzen, haremanak, kontaktuak, uh, tolosako uh, industria eta uste etzekoaren hartian. Ba, hori hasi uh, eran gira, eh, bakarika. Eta janeik etorra ditugu... Uh, Uh, bi, uh, bi industrial tolosatik eta segituko dugu pizkanaka, gure hadionen ja gira. Eta, bon, geho ez da errez aldi honetan, tolosan badute um, uh, biztanda e, industria mailan uh, gubeino uh, e, eta garatuagoak di, diela, eta mintzuko iztuko oino detektatu uh, gubi salako enpresari kan mm -hmm. bon, ba, berdin eh? berlina be, bon, uh, eh? eh de jberniak bali madira erebe goitzate interesigarria da eta bona atorosaekin hasieran gira eta bi gauzak desber dira eh silikona eta eta torosako torosako enpresa ...empresaekin harri uh, barak, beste gauza bat da hori, eh? Uh -huh. Eta zendako, adilea zuretzat edo hola berriaren uh, uh, olako holako, be, xenidetzeak badute, edo zertako lan bat eramaiten duzie, azkenean, ego eh, euskal erriko erriekin? Bo, a, azteko uh, eskaldun betala, eh? <laughs> plazera egiten digu, horrek, uh, ez du baitezpada ikusteko gure lanakikin, egia da, uh, biak batean, gu badugu xantza hori, biak batean egiten nalitugu, jarremanak garatu egoldea eta gure lana ere garatu. Mm -hmm. eh, eh, mana hori uh, gehien bat egiten dugu, zenta uh, guztatzen zaigulako. Mm -hmm. Euskaldun lana uh, lanadaz genian, ez da gehiar, gehiarri bat da edo nora jambu o, da? Oso bat duaz uh, biak. Mm. Ados, bohuntza, erramezala beinatik azto renginen gureki lan Olaberria enpresako eh, langilea eta, beraz, silikona likidoa besteak beste eta biztana mugaz gaindiko elkarlana, ipatzen ginuen mil esker gurekin egunik? Ez da zerren Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan Urte bateko parentesiaren ondotik Euskal Errugbiaren derbia hundia begitz ere eldu da eta den higandian helen partida izanen da Bayona eta artean biak eta laurdenetatik goitizu zen egin izanen Zelaietik. Besterik ere izanen da Errugbiaren, larun batean Nafarroak lormon agesibitzen du Bayuriko Zelaiean, iruak eta erritatik ere han izanen gira Mirentxuk Esker. Larrun bat gauean eskubaluia izanen dugu Frantziako kopa, maila bat gorago den pon usti du, behatziak lorten gutitan Airoski gelan, eta pilotan berezkoak ergiaren ariaketaren finala, igandean Biel eta Lambe jarriko dira lagalde eskogaren kontra, egorritatik goiti zuzenean izanen gira bai horriko Euskal Igatziak lekuko kirolaren Igatziak. Luhamatik okay. egunero emankizun bereziak eskuali ratietana. Ostira lehuntan, haratxaleko postoetatik 6 akarte, idekitze eta tokiko giroa parteka arraziko dauzuegu. Larumatean amekontaik landa, xukallaritza lehiak eta zuzenean. Igandean amekak eterritaik goiti, Luhamaren amargaren edizioa ipatuko dugu gure gomitekin. Plugamatik egunero zuzeneko emankizuna eskainiko dugu eskual ingatietan. Eta horrekin nagurtzen zaituztet beste itzorro bat ere bihar Euskali Gatietan goiz berri dekin, usaiako tenuretan eta biharko gomita jamarka badi izanen da, baionako kafe iritarra kaipa gai atzo eta gaurkoen refusiatuen bizia eztabaida izanen baita, larun batean eta biztan da hitz eta putzen bihar, ostegunero bezala, Fred berroet eta zura taldearen disko berri berria aipatuko dauko mementuan seiak Euskali Gatietan.